Och så, då säger jag hej, välkomna till Filmixen, podcasten där vi snackar film, görs i samarbete med movies in. Jag heter Patrik Lindholm och med mig har jag också Viktor Järner, Hannes Kinneren och Rasmus Woltner A.K.A. Oh. Loverboy Precis, och vi är tillbaka efter lite påskledighet uh, Hur har påsken varit, grabbar? Som påsken efter... brukar vara tycker jag, lite så här halvt sunkig version av julen lite Ja, typ. Jag har ju träffat Viktor och det stämmer ju överens med det. Ja, Viktor är ju ja. ganska sunkig. Det är helt så sunkig. insane. Rasmus har faktiskt varit i Kalmar några dagar och det var riktigt... Han riktigt, vågade sig faktiskt. dit alltså? Ja, faktiskt. Mm. Ja. Hur så. var det Rasmus? Jag ångrade djupt. Ja, ja. Nej, men det var, trevligt, det var väl trevligt, det var Det var på... Samma tema som, som den här podcasten Absolut Kärlek. ja Det var lite romantisk stämning i luften <laughs> Helt mm. klart, vi satt på max och Rasmus, Rasmus som kan inte gå början. på flera veckor nu mm. <laughs> <laughs> ja, ja. Eh, Som sagt, vi har lite romantisk stämning här För vi ska snacka om lite romantiska filmer eh, Eftersom vi har fått ett lite lyssnare-request eh, Från Julie <laughs> Som vill att vi ska prata om romanska filmer Och romanska komedier Och filmer i den genren uh, Riktigt Jag tycker, jag tycker att du, request, ska jag. Det, du ska uttala det Du, du ska uttala franskt Med tanke på att det är kärlekens land Ja just ja, Juli Jag måste bara fråga, vad har du för efternamn? Det är ett e-men apostrof liksom ja. Julie. Eh. Det är <laughs> ju ja, det, det hur, hur som helst är det, tycker jag Riktigt, riktigt trevlig request Det är kul tycker Ja, att det är det. kanske inte så ofta som vi tar upp Nej. filmer i det här facket Och Nej. det kanske inte det... Är så väntat av oss att prata om det heller Så <laughs> eh, det, det ska bli intressant att se var det här kommer leda men, eh, Tack för att du får oss att verkla kreativa <laughs> Vi tar och tänder lite ljuset på lite sweet love making music Och <laughs> eh, pratar om våra favoritfilmer eller de filmer vi tycker är värda tips om inom det romantiska facket. Så ja. vi kan väl gå laget runt. Och, och... Men om Viktor inte är en del i vårt lag så ska vi hoppa in det. <laughs> det, det betyder att jag börjar då, Allen. Ja, ja. okej. Okay. du, Victor. Victor, du får okay. börja eh, Jag tänkte så här när vi skulle köra lite romantiska filmer. Då, att det finns ju väldigt alltså en del som jag har som känns ganska obvious, Alltså Alltså, som alla snackar om hela tiden tycker jag Som Up in the Air och Sideways Och jag har snackat om de här tidigare i podcasten Och det är ju så här lite melankoliska filmer om kärlek kan man säga Så jag tänkte köra på lite, lite andra, lite mindre filmer Så det blir inte, även om jag namedroppar dem nu Så blir det liksom inte Forrest Gump eller Sideways Eller Up in the Air, Walk the Line Och sådana filmer som är väldigt stora Men det är också tips för er där ute som inte har sett dem Men för att ta lite andra så Säg som det här, du ska vara mer pretentiös för det här avsnittet <laughs> ja, precis, nej men de, de här, alltså det är ju mina favoriter kan man väl säga De jag nämnde där, Forrest Gump, Sideways Up and Och de inom det här, alltså som man skulle kunna säga är delvis romantiska Kanske inte helt så räknade till det facket, men delvis romantiska ändå och, Men de känns som sagt väldigt uppenbara, jag har pratat om dem innan Jag tror jag pratat om alla de filmerna i podcasten tidigare faktiskt Du har nog pratat så om alla filmer du någonsin gjorde också Ja, kanske, kanske. <laughs> så så en, en, en så. av filmerna jag tänkte prata om heter Rocket Science som jag, faktiskt, som jag faktiskt har sett för att jag tycker om Up in the Air och Jason Reitmans filmen För att Jason Reitman, jag vet inte om det var någon intervju eller något jag såg med honom Där han tipsade om den här filmen eh, Som är alltså en väldigt, väldigt, väldigt liten indiefilm film eh, Som heter Rocket Science som sagt och det Med är... Anna Kendrick som mm. också var med i Up in the Air Precis, det är, alltså han såg henne för första gången där i, eh, i Rocket Science Och sen dess har han velat ha med henne i en film Och då blev det så i, till slut i Up in the Air och det är en snubbe som heter Jeffrey Blitz som har regisserat den. Eh, och det handlar, det är lite The King's Speech-aktigt nästan fast på väldigt mycket mindre skala. Det är en snubbe i, i high school som har, eh, han stammar helt enkelt. Han har, fast inte, det är inte riktigt sån stamning som The King's Speech heller utan det är väldigt mycket värre. Alltså han har problem nästan att bara prata och få fram. Alltså det är inte bara att han stammar utan han har problem att uttrycka sig och liksom ja, säga någonting överhuvudtaget. Men typ som han... du är i den här podcasten Ja precis, precis lite så. <laughs> så Men i alla fall han joinar debattteamet på hans skola Bara för att han är tycker om en tjej som spelar som Anna Kendrick då, Som också är med där Och för att han ska utmana sitt det här problemet han har Att han pratar Så han blir helt enkelt en del av debattteamet Och det är en extrem utmaning för, alltså för alla Men ännu mer för en snubbe som har sådana problem och det är en väldigt, väldigt söt liten film tycker jag Den är, har sån här skön indie -känsla som jag gillar och ja, Väldigt bra skådespelare Som som sagt, vi hade ju där Anna Kendrick Och jag vet inte riktigt vad snubben i huvudrollen heter Men han är också superduktig Reese Thompson tror han heter förresten. Nicholas D'Agosto Ja, kanske det, det, det bara poppar upp i huvudet på mig, jag vet inte <laughs> Ja, just det Nej, det är inte han, Niklas D'Agosto. Niklas D'Agosto spelar en av de duktiga killarna, kan man säga, i debattlaget. Men eh, han som spelar den lite den stammande killen eh, heter Reese Thompson. Och som sagt, eh, jättebra. Och det är en super, superbra film. Eh, lite så här film som, de, som, jag vet inte, ni har inte sett den, men ni har aldrig hört talas om den, kanske. Vi har hört talas om men, Jag tror inte att du har pratat om den i ditt avsnitt. Tror du det? I den här ja. podcasten? Jag Ja, jag, jag känner igen titeln men jag har inte sett den. Ja, eller så ja, är det... men, men alltså på bilderna som jag ser nu så verkar den påminna lite om submarine, kan det säga. Ja, lite, alltså det är ju den här indie så här quirky action. Men är den rolig? Den är väldigt rolig. Det är så här, ja. det är ju, det är en dramedy så det inte är inte en regelrätt komedi men det är väldigt så här, det är lite Jason Wright man humor nästan alltså det här, väldigt inte svart komedi men alltså det är väldigt smart komedi. Väldigt, ja. inte så här tydlig Inte American Pie-komedi Utan det är lite så här komplex Invärvd komedi liksom Och det är en, en väldigt Trovärdig film och Alltså någonting som verkligen kan hända Det är liksom helt avskalat det är Ett porträtt av en, av en snubbe som har stora problem Och han är kär och han vill liksom Göra något med sitt liv trots de här Extrema hindren han har Och det, jag tyckte om den jättemycket Så det är en film man blir glad av helt enkelt mm. Fast inte som Alltså överdrivet åt andra hållet ändå att det är en film som är jättesmör eller så. Utan den håller sig på precis rätt nivå. Så den vill jag rekommendera. Rocket Science från 2007 är den. Okay. Eh, superbra. Den ska jag inte se. <laughs> jag ska definitivt se den. Det verkar vara i min. Eh... Jag tror den är väldigt mycket Rasmus Waltman-film faktiskt. Så det är, ja. det är en bra idé. Så det var min första. <laughs> hade du Hade du något mer? Ja, jag vet inte, eller ska vi köra person Och så liksom kommer vi tillbaka eller så att Lagat runt, det är Rasmus Folkmar Okej Jag tänkte prata om American Psycho Som, uh, jag bara Jag bara, ta uh, Jag ser uh, dina onda blickar bara, uh, Men det är ju en kärleksförklaring till En väldigt intressant förklaring till det här, Hur du kopplar yes. ihop dem Min kärlek till skiljer Man skulle kunna koppla det till någon romantik liksom Ja, det kan man. Men ja, Vad då en motorsågröven på en prostituerad? eller vad menar du? <laughs> Spoiler, nästa gång. On. That's one way of <laughs> <laughs> showing it. <laughs> ja, nej okej. Okay. Eh, alltså min favoritfilm of all time är Garden State. Ja, yeah. mm. som eh, är regisserad av Zack Braff. och eh, som har Zack Braff i huvudrollen tillsammans med Natalie Portman och så vidare och så vidare. Folk vet vad det är för film. Och jag vet inte, jag du har inget att jag... säga om den, eller? Nej, alltså det finns inte så jättemycket att ta upp För den är vad den är liksom. Den är bara perfekt för dig, inte, men, eller? Men ja, du man kan också den, säga bara, är det för någonting? mycket då? och betyder Och den betyder väldigt mycket för mig Men jag kan förstå att folk som inte har upplevt samma sak som jag har upplevt i mitt liv Och, och sådana saker eh, Kanske inte tar till sig den lika mycket som jag gör Och det är väl exakt så de romantiska komedierna ska vara att, att man ska kunna ta till sig någonting i dem Ja, ja. precis och du menar att den mm, tilltalar dig eh, ja, Väldigt precis. mycket Ja precis, Så jag tänkte skita i prata om den <laughs> okay. eh, Och eh, Prata om A single man istället oh. som, som vi har pratat om lite grann Vad tror jag i den här. Precis, och det är ju eh, Tom Ford Som har regerat den med Colin Firth I, ja. i huvudrollen mm. Och eh, det är en oerhört bra film Som handlar om en En man på 60-talet i Los Angeles Som är lärare Eh, engelska lärare, och sen så förlorar han sin livskamrat, en annan kille, eh, oh! i en bilolycka. Och eh, det handlar om hur han hanterar förlusten av sin partner. Då. Eh, och eh, den är fruktansvärt världsgjord och snygg film överhuvudtaget. Men är det, det romantisk? Det låter ju mer som en Depp-film-typ. Ja, men det är ja, fast sen depp -film den handlar ju... ändå om, kärlek. Ja, absolut. Visst gör det. Alltså, så... det är ju så sjukt som du sa. Imponerande alltså för. Just för mig var det imponerande för att, den var, att det är Tom Ford som är mode-designer. Hans första, hans debutfilm liksom. Det är helt mm. sinnesmående. Men det märks att han har en känsla för stil. Ja, verkligen. Det är ju, han, han gör ju lite. Det är ju en stiluppvisning lite också, men det är en extremt ja, film då verkligen. Mm. Men alltså jag tror att en romantisk eh, film, en film som räknas som romantisk behöver inte... Handla om två personer som först är jättekära och sen så gör mannen någonting fel och sen så blir det jättetrist i Nej, av för filmen för det, för och det. sen så slutar den lyckligt Nej precis, det behöver inte vara en lycklig film det, det, alltså. kan, det, det kan handla om, alltså det, det handlar om kärlek ja. och därför blir det en, en romantisk film liksom. uh, Och jag tycker A Single Man är själva essensen av vad en bra romantisk film är Mm. Mm. Uh, Julian Moore är ju Fruktansvärt bra den här Som alltid i och för sig Ja mm. Men uh, så det, det var väl uh, mitt, uh, mitt stora ja, trevligt. Jag har mm. faktiskt inte sett A Single jag har velat göra det jättelänge Men har inte, mm, men kommit, inte kommit Skott Vad är det som hindrar ja. dig? Jag, jag vill gärna se den på Blu-ray För jag har hört att det ser alla snyggt foto, ja, jag, jag har inte skaffat den på Blu-ray än mm. så. Ja, Jag har inte gjort det heller men jag har sett den flera gånger Den är... Den är att... Det blir lite fiskande i piratbukten Helt enkelt Kanske det mm. ja, jag, ska, jag ska definitivt kolla in den snart Gör så mm. bra Ska vi gå vidare då till, till Hannes ja. kanske Okej, okay. och jag ska prata om Sagan om ringen Det är ju <laughs> Of Nej. course Nej. Nej, Även, om, även om det finns om många romantiska anknytningar I den filmen så ska jag inte prata om den Jag ska prata om Lasse Halmströms äh, Gilbert Grape från 1993 Mm. Den är väl i alla fall. intressant. Mm. Ja. ja. i alla fall en av mina favoritfilmer. Jag är stark femma på den här och Ja, den här handlar ju om Johnny Depp spelar ju Gilbert Grape. De bor i någon liten småstad, Endora. Någon slags snull en snubbels Spoiler? Nej, ja, men nej men ja det är. Men det är inte det kanske hela filmen fokuserar sig på. Nej, men det handlar <laughs> om att han har Han har ju en efterbliven lillebror spelad av Leonardo DiCaprio. Det måste vara helt, förstån, helt... förstånshandikappade heter det? han är CP. Hans... heter <laughs> Nej men i alla fall är, det, ja... må, det måste väl vara en av Leos tidigaste. Ja. Inte tidigaste, är det är väl inte Nej, han men, men gjort han filmade till och med med Robert, Robert De Niro innan tror jag och... Ja, den där vad heter Ja, Jag kommer inte ihåg vad den heter. This man... Life. Eller? Öster, This Life, ja, precis. Ja, men man, och, man är men fall, det är inte det, är väl ändå en av hans bästa i alla fall. En ja. av hans tidigaste ja, oftast bästa, han är helt han spelar skitbra som förstånsande som ni säger. Verkligen. Ja. Och sen i alla fall Johnny Depp eller Gilbert Grapes Han, har, han måste ju ta hand om sin lillebror Då hans mamma också är Hon är liksom femton mig I storlek och <laughs> Då är det stort alltså. då, Hon kan ju inte lämna lämna hemmet liksom, och... nej, Hon får lyftas ut med kran i princip Fast att hon inte behöver det i och för sig men... ja, Och allt handlar om att i när lilla staden Flyttade en ung tjej Spelar av Juliette Lewis Som Johnny Depp är kär i Men Liksom, hans familj kommer in liksom, lite i vägen av det här. Såg inte du Juliet Lewis band på Ja Jag är ensam. Ja, jag tystade. Jag, <laughs> jag visste inte om det. För det var ju så här TBA. Alltså man visste inte vilket bandet var förrän man stod To Be announced. Ja, precis. Mm -hmm. Framför man stod framför scenen och då bara <laughs> Kommer Juliet Lewis ut och alla bara, "Vem fan är det där? Hon slog väl igenom i filmen Cape Fear, vad? Jo, någon som, som då som, där. Som, Mm. Ja, om den, den var väl innan Nej, det var jul. väl i Vad heter den där din Den där julfilmen du snackade om Ja, oh, National Lampoon's <laughs> Christmas Vacation Alltså, ett par som oh, ingen kan slå igenom en sån <laughs> <laughs> Nej, jag driver Nej, men i alla fall, jag tycker att Gilbert Grape Eller What's Eating Gilbert Grape som den egentligen heter är, jag, jag, jag, älskar, jag älskar känslan Och John C. Reilly är, tycker jag ja, han, han är med. Ja, är och Johnny Depp, alla. innan han gjorde sina konstiga miner och sånt Jag tror jag. du skulle säga, och Johnny Depp det. <laughs> Ja, det här är ordet, nej Han hade börjat med konstiga roller innan det här. Han gjorde nej, alltså, jag ju, jag menar, hans konstiga Konstiga miner och hans ja. konstiga Ögongrejer Inna, Innan Jack Sparrow, innan estetiken Jack Sparrow, det är, ja, ja, det är väl sant Men i alla ja. fall, Lasse Halmström, han är ju Svenne Banan Och, jag vet, det är en bra film Ja, det håller jag med han, han gjorde ju en väldigt bra kärleksfilm Som heter uh, Uh, sidrusreglerna, vad fan heter de på engelska Ciderhouse rules, rules. <laughs> oh, That makes total sense <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah, den, är, den är också riktigt bra Men samtidigt gjorde han också vad heter, vad heter den där, remember, nej vad heter den Remember me, heter den så Med Shining Tid Nej du menar Dear John menar Ja oh, Dear John så heter den oh. ja. mm. Remember mm. me <laughs> en annan bra kärleksfilm Ja ah, men äh, Dear John med Rob Pattinson Som tidigare ska suga Jättvallig. Och nu, mm. för att tala om halström Så har vi ju Salmon Fishing in the Yemen Som också är, verkar vara en sinnessjukt romantisk film Och eh, det är Som han har på gång med Ewan McGregor och, och Emily Blunt ja. Ja. Den ser vi fram emot Jag mycket. ser jättemycket fram emot den i alla fall Gör på bio nu ja, just det. Ja. Ja. Ja. Inte i Kalmar dock, tyvärr Nej. Nej Men vem fan bor i Kalmar? <laughs> bor man i Kalmar, då får man fan skilja sig själv Eller hur? Ja. Typ en liten Patrik, go. Patrik Linderholm Ja, eh, jag vill tipsa Dels om en film som heter Bright Star eh, Kom 2009 regisserad av Jane Campion som också har gjort eh, Pianot en, Också en väldigt bra film som Faller in i denna kategori Lepian. Aldrig hört talas om faktiskt, alltså Pianot har hört talas om Men inte ja, Bright Star <laughs> eh, Bright Star då, det handlar om eh, Eh, Får jag bara säga en sak ja. en sak ja. som slår mig när jag går in på IMDb sidan som är obligatorisk varje gång någon nämner en film. <glarar> eh, Poster ser, ser ut som en riktigt jävla skitfilm. <glarar> Till Bright Star. Ja, men det här är säkert en skitfilm. Fortsätter gilla bara skit. <glarar> ja så är det. Eh, det handlar om poeten John Keats. Eh, alltså en verklig person eh, som levde när var det 1800-talet var. Mm. Ja, dålig uh, håll på den. Hans uh, romans Med uh, En kvinna som heter Fanny Braun uh, som uh, John Keats Spelas av Ben Wishaw. Ja och, uh, det är han ja, just uh, spelar Bob Dylan va, en av Bob Dylan snubbarna i, uh, I'm not there, yeah. I'm not uh. there. Uh, Och Abby Cornish Spelar Fanny Braun uh, Och uh, det handlar då om Deras uh, romans utspelar sig då På 1800-talet tror jag uh, Det är en ganska kortlivad romans för John Keats Spoiler, dog eh, vid 25 års ålder. Det står också i synopsis. Ja, och det är, är ju faktiskt en verklig person. Då. Ett ja. historiskt händelse. Så... Ja, förlåt om jag, om jag spoilade det. Men... Spoiler for real life. Ja, precis. Så är det. <laughs> eh, men det, det handlar som sagt om deras, eh, ja, deras romantiska förhållande. Eh, som ibland är väldigt tragiskt, ibland väldigt lyckligt. Och Jane Campion skildrar det på ett väldigt... Väldigt fint, vackert sätt Det fantastiska miljöer och fotot är Ja, helt fantastiskt Och det också Och både alla skådespelare gör bra inför sig Paul Schneider dyker upp I en biroll som jag, jag tycker han är väldigt bra i den här. Han, det är ju då en Jag vet inte vad, vad han riktigt är känd för Han var med i Parks and Recreation Lite, en tv-serie han Har har han en roll i uh, Lars and The Real Girl Ja, han ja, just, han, ja, just det. Ja. Och i Water for Elephants var också. Ja, fast det är en väldigt väldigt liten roll. Väldigt liten roll i början där. Ja. Du ja. behöver inte bara säga de filmerna som det står så här Known For på, på, på IMDB nu. Riktigt. Jag är inte inne på IMDB överhuvudtaget. Jag ah. är inte ens folk, men Paul Schneider, det var väldigt lustigt att se för honom för jag förknippar honom med så mycket annat. Så här kommer han in och drar på en eh, skotsk Dialekt och Tycker ty han klarar sig mycket bra Okej. Både Wish och Cornish är jättebra Och jag tycker det är, det är en riktigt Vacker Samtidigt som det är väldigt tragisk romans Eftersom den slutar Väldigt tragiskt spoiler ja. att, äh... Varför har inte jag hört Om den här filmen då? Alltså, var det ja, det är vet det... inte jag, alltså, jag Jag såg den när jag gick på bio då 2009 mm. äh, Alltså jag har verkligen aldrig hört talas om den Inte? Inland. Jag tror jag, jag har sett posten, posten. för att reagera på Jävla ful den är. Det kanske jag också har gjort, jag har inte kollat än Men det ska jag se, jag kanske har gjort det också Men Det är alltså, ju ett just... typsnitt som bör Som man bör hängas för Alltså just titeln känner jag Typ för... som en film i Kalman <laughs> Ja, <laughs> precis Jag tycker i alla fall att den är, den är mycket bra Så den rekommenderas okay. Hur många mixrar får den? Den får fyra Väldigt starka mixrar jag, jag, jag, jag tycker att det är en av de bästa liksom, romantiska dramerna som jag har sett på alltså, de senaste typ, tio åren, kanske. Mm, okay. Så den rekommenderar jag. Jag är väldigt intresserad faktiskt, så jag ska kolla in den, absolut. Ja, gör det. Mm -hmm. Och Victor, har du någon mer? Jajamensan, det har jag. Jag tänkte köra in på en av mina favoritregissörers lite spin på en kärlekskomedi eller kärleksdrama, eller vad man ska säga. Det är alltså min, ja, min favoritregissör som just nu lever, alltså min favoritregissör är Stanley Kubrick men han är tyvärr död Men, som men lever... min farfar finns Ja precis, så, typ. som är väldigt lookalike, <laughs> Stanley Kubrick oh. Men lever och verkar idag är min favoritregissör Paul Thomas Anderson <gasps> eh, Och han har gjort en, en 90 minuter lång kärlekskommedi-drama som heter Punch Drunk Love som jag skulle vilja tipsa om Där Adam Sandler gör sin absolut bästa roll och kaffärin. Vem hade trott att en Adam Sandler-film Skulle hamna i dessa diskussioner I dessa diskussioner Är han bättre, som... en, en bättre än i Rain Over Me? Då är det, ja, han är nog bättre än i Rain Over Me också Som en skitbra Fast i Rain Over Me är han också jättebra ja, Som du säger, verkligen ja. Men i Punch Drunk Love i alla fall så, så spelar han en väldigt Nästan lite Woody Allen-aktig karaktär Så en nevronaktisk <gör> Äh, en neurotisk nevrot snubbe som äger ett, ett väldigt litet företag Som gör såhär toalettprodukter och grejer Och han har ett helt gäng med systrar, inga bröder Utan en massa systrar som liksom hackar på honom hela tiden Och han är liksom en väldigt inklig, ja karaktär Tills han träffar eh, en tjej som spelas av Emily Watson Hon heter Lena Leopard, Le Leopard. Lena Leonard heter hon. Lena Leppard. vad fan fick det? Def Adam Sanders karaktär heter Barry Egan Och de träffas och det börjar hända grejer liksom det Hans liv ändras väldigt mycket Och Philip Zimmer Hoffman gör en riktigt skön biroll Och han är med som vanligt i nästan alla Paul Thomas Anderson-filmer Och samma Louise Guzman som man känner igen också Åh, oh, hatar hon Gör det? Allvar? Ja, jag får med att jag tagit upp till förut med. Louise Guzman, han är med i den Utomordentligt bra TV-serien *Halv som är i verkar som slås ner alldeles för tidigt Efter sin andra och i *Magnolia* till exempel som *Paul Thomas Anderson* mm. har gjort och där är han också med... och där är han också jättebra tycker jag alltså, han I jag är med, med *Bourne* också ja det är han ja mm. han är med *Bourne* eh, men i alla fall i de filmerna gör han vad han, vad han ska tycker jag absolut och Philip Seymour Hoffman* är vi som vi vet alltid jättebra i den här spelaren, liksom en långhårig sluskaktig snubbe som jobbar på något så här han, Berry han pratar med Telefonsex-tjejer Och en av dem lurar honom. Och då är hennes chef, Philips Hoffman Så de hamnar i trubbel med varandra, kan man säga. Och Philips är, som sagt, jävligt sluskig och skriker i telefonen och har några riktigt, riktigt härliga scener. Han är väldigt bra på att spela sluskig. Och någon annan Den. Är. Den. Ja. Han har så här lite skäggstubb och. och Taskehållning. <laughs> ja, precis. Nej men det, jag tycker om den jättebryggen Det är inte en av Paul Thomas Andersons bästa filmer Men det är en jätte, jättebra film Och speciellt i kärleksfacket är den en bra film Väldigt annorlunda Precis som man förväntar sig när Paul Thomas Andersson Gör en kärlekskomedi Alltså det är väldigt lite komedi mm. Men ja. det, är, det är en väldigt Väldigt skruvad och konstig film Så jag hade lite problem med den för, faktiskt När jag såg den första gången Men den växer när man ser den flera gånger Och jag gillar den verkligen jättemycket nu Så den rekommenderar jag varmt Får några mm. riktigt, riktigt härliga scener med både Adam Sandler och Emily Watson. och ja De, de är verkligen fantastiska i den här filmen, så det gillar jag. Yes. Soft. Då kör ja. vi i Rasmus Folkman igen. Ja, du nämnde ju Woody Allen där och det ja. led mig osökt in på min nästa film. <laughs> uh. Anne Hall är ju en av tidernas mest uppskattade romantiska filmer och den tänker jag ta upp. Ja. det är ju en, en film med såklart Woody Allen och uh, Diane Keaton i överhuvudom de har gjort otaliga romantiska filmer. Det var hans att... första så här musa va eller eller var det hans första? Ja, jo, den första tjejen han använde i väldigt många filmer. Ja, precis. i rad. Ja, det gick det över till Mia Farrow. Ja. Och nu efter... Scarlett Johansson typ Och ja, Penelope Cruz men... lite och, ja. ja precis men, men i alla fall så det, det är en fruktansvärt bra film Och Orelen är ju väldigt så här, Också annorlunda Och väldigt så här nevrotisk och, och så I hans karaktär och han själv såklart Och och jag tycker att det gör att filmerna blir lite mer lättsamma och man, jag tycker om det. Jag kan förstå att vissa inte tycker om det för man måste gilla Woody Allens karaktärer som man bygger. Mm. Och då rekommenderar jag också hans, alla hans filmer egentligen som är romantiska komedier. De senaste till exempel Midnight in Paris och nu kommer From Rome with Love. To Rome den, with Love. To Rome. With, Robert with till och med ja. En fruktansvärt trist uh, titel Ja, de säga. andra två var mycket, mycket bättre uh, som Ja, har... den skulle heta Nero Fiddle Som är en, en referens till Shakespeare- Citat faktiskt ja. Alltså Nero, vet, flört, Nero Fiddled when Rome Bird Alltså det är ju Nero chaser, chaser, chaser, Men dumma det... amerikaner fattar ju inte sånt där, så Och därför därför innan man dess skulle, man. Den The Bop, The Cameron, skulle den heta The Bob The Cameron Ja Bob The Cameron Ja, Precis så den, alltså, den har gått igenom flera titel Och nu är det så riktigt blir den Precis som vi har snackat om eh, Den här Killing Them Softly som den heter nu Kogel's mm. Trade Att man gör det till en väldigt fördummande titel liksom, Som att publiken är helt efterbliven Precis, men från uh, Rome with Love är ju en titel som kommer att funka i, uh, i kassorna på biografen. Precis. Så, det kommer det Och det är som sagt, vi snack, snackade om det förra gången. Titeln förändrar ju inte filmen, så att det är så onödigt att klaga egentligen. Men det blir ändå så här en känsla, liksom peppen innan filmen och sådär som. Ja, men det, det är lite trist. Ja. Men, men i alla fall så har han gjort väldigt många romantiska... Uh, filmer och uh, han presenterar ofta så här ett alternativt sätt att se på kärlek och att leva med varandra liksom. och det är aldrig komplicerat om man, om man tänker på det i ordelens filmer så när, när karaktärerna är slut med varandra så är det aldrig så här Särskilt bråkigt och så Utan det är bara att de sitter och diskuterar Ja ah, men alltså, vi kanske Vi kanske gör slut och så bara gör de det Och så helt plötsligt blir de tillsammans med Någon annan och så är det så de, Det är mer, mer så här att man bara accepterar Livet ja. uh, Och jag gillar den känslan uh, Som han levererar Jag tycker också om Woody Allen's liksom spin på kärlek Så det håller jag med om, matchpoint mm, Man kan exempel. kolla på Vicky Cristina Barcelona ja. Uh, Matchpoint där han, Ja precis mm. uh, Det jag tänker på Ja, Matchpoint är ju... Fast jag, då tror jag det är bättre med Whatever Works, som är väldigt så här talande. Gud vad ni filmen nu en, en ung tjej som blir tillsammans med Larry Davids karaktär ja. som är väldigt gammal då. I 60-årsåldern. Lite uh, odiällen vi där till sitt egna liv. kanske. <laughs> ja, precis. precis. Han, blev ju, han blev ju tillsammans med sin adoptivdotter ja. Oh. Eh, lite väldigt, väldigt märkligt. Men <laughs> Minst sagt men det jag tänker på är Vicky Kristina Barcelona som kom 2007. Va? Eh, det är att eh, Scarlett Johansens eh, eh, karaktär helt plötsligt testar på det lesbiska livet. Och, mm. och hon är så sjuk i den filmen. Så det finns ja, en fan. Och sen så har de alla sex tror jag. Penelope Cruz, Javier Bardem och. Eh, eh, Scarlett Johansson. Värt att se jag hade filmen kunnat tänka det. mig att vara med där faktiskt i ja. den filmen. <laughs> ja, ja intressant. men än jag håller en eh, väldigt bra film. Ja. Jag har inte sett den tyvärr What? Det, och det är... Ja. Stick åt helvete. men det ska jag göra, det ska jag göra inom ja. en snar framtid. Okay. Manhattan rekommenderas också, eller Manhattan. Ah, kan Manhattan. Kan det är faktiskt den filmen som Woody Allen säger att han är minst nöjd med. Är det Manhattan, Shet? allvar? Nej. Ja, nu, men det är, inte, det är intressant, är det? Det, det, den, är, den är riktigt bra. Jag har precis kommit. jag håller på att läsa en uh, intervjubok med Woody Allen. Uh, mm. och Av, vad heter det? Jag, jag, Stig... Uh, jag, Stig Björkmans uh, uh. intervjubok. Åh, oh, vad uh, filmisk du är! Ja, verkligen. Jag, precis, och jag ska precis börja på Manhattan-kapitlet. Okay. Ja, Woody Allen gör ju inte så mycket... Uh, mycket intervjuer och det är, Nej, det är alltså, kul att han Tydligen är det här den första intervjuboken Som har gjorts med honom mm. Och det är mm. nog en, en skanske Journalist eller författare som har gjort det, det mm. ja. Skamlan fick väl en timme med honom va? En halvtimme tror jag Halvtimme, mm. okay. Den mm. såg jag i alla fall Ja, ja men. Mm. Eh, det, Den boken finns för övrigt Köpa på Adlibris, varsågod Adlibris ja. För eh, Adlibris okay. har ju typ reklamen Men, men, min tur nu Ja, ja nu är det din tur Hannes, ja, köp på Jag tänkte först snacka om Tajitanic men vem har inte sett Titanic och vem vet inte vad det handlar om Ja, oh, skit så jag hoppar den Precis, bara rekommenderar den liksom Vi tycker alla ja, att men... Den är för övrigt väldigt aktuell yeah. Ja, men alla har ju Aj. sett Titanic Precis mm. Victor, Inte har i har 3D <laughs> Super 3 3D ja. så jag tänkte snacka om en film som kanske inte är den första man tänker på När man tänker på romantiska filmer Den, den har till exempel inte så här romance i, Som genre på Imdb Men jag tycker ändå den Den anspeglar lite på den genren Sagen och ringer Nej, jag tänkte snacka om Wall-E det pixars Ja, den har, sett. den har jag inte sett. Det är det, Pixar's det, det, bästa film. Ja, Andrew Sventon. Sci-fi-epos. <laughs> ja. Det är ett jättebra val, Hannes. Det alltså att ja. inte jag har tänkt på det helt sjukt. Så grattis. Nej, alltså, <laughs> den ja, handlar ju nej. om... Nu är det säkert många som har sett den här, men förutom Rasmus. Men det handlar i alla fall om en framtid. Där jorden liksom är övergiven på grund av... Det är för mycket skräp. Vi är liksom... Överkonsumerat skräp så det är liksom hela, hela jorden är en soptipp Precis, och Wall-E är en, en robot En liten robot som inte kan prata Som bor på jorden Och ska liksom städa Och ja, fixa en, li det. en liten städrobot som har blivit ja. ensam kvar Ja, en liten städrobot som har blivit ensam kvar Och så slutar det med att Han träffar en Nej, jag ska inte se hur det slutar Men i alla fall, han träffar en En annan robot en lite finare robot. Det namn Eve och... De, det blir en liten relation och det blir äventyr och det blir... Robot romance. Robot romance. Men grejen Robot att fi, nästan, nästan hela filmen... 95% av filmen är helt utan dialog och... Ja, ah, 95% är över i alla fall. Ja, men 85 då. Nej, ah, 70. Men det är, det är stora partier i alla fall. Stora partier utan är, är utan dialog. Men jag tycker i alla fall om filmen när man... Låter bilderna prata. Ja, bilderna förmedlar känslan liksom. Det är samma som Komet, helt med. Som Komet är en fransk eh, filmproducent som gör animerade filmer. Det är samma grej. liksom Han, han berättar en historia helt utan dialog och det är, det är imponerande. Det, det krävs mycket för att klara av att göra det. Liksom. Ja, mycket mer tycker jag. Alltså det, alltså just att bara berätta med bilder, det, det tycker jag är imponerande också. Så det gillar jag också. Jättebra. Ja, men också, också att Wall-E är en animerad film och det blir... Det är också när man inte har skådespelare. Ja, men i, ja. i alla fall en skitbra... Man, man känner verkligen för Wally -E och... För karaktärerna och... Ja, det är ju verkligen en kärleksfilm. Alltså, det är det. Det handlar ju liksom om... Det är en kärlekshistoria i centrum. Ja, precis. Det är en bra romantisk film. Så den tycker jag... Ja. Rasmus, du ska definitivt se en av Pixar's absolut mm. bästa. Mm. femma, lätt alltså, är det för mig också. Ja, skitbra. Ja. Mm. Ja, Patrik. Ja, eh, jag vill tipsa om en film som jag... Upptäckte för inte alls så länge sedan. Den heter Heaven. Är från 2002 regisserad av Tom Tyckver. Ah, eller hur han... man nu uttalar. In international snubben. Ja, precis. En tysk regissör är han väl från början? Ja, ja. tysk. Men han är, han är Hur gäller lite... han är väl fortfarande tysk? <laughs> ja, men jag menar att han har gjort lite internationella filmer nu på senaste. Ja. Som till ja. exempel The, Interna The International. Yes. med och, Clive okay. Owen och uh, Naomi Watts. Men har han gått tillbaka och gör en film som heter Tre? Ja det, den kom ja. för något år sedan. Fast just nu tror jag han pysslar med Wachowski-brödernas det stora projektet Cloud Atlas. Ja just Cloud det, just det ja. Han är en av dem, så Larry och Lana Wachowski, och jag sa bröderna, förlåt syskonen Wachowski <laughs> de pysslar nu med ett skitstort maffigt som baseras på den boken Cloud Atlas och det ska bli intressant. Mm. Men den här filmen heter då Heaven och i huvudrollerna ser vi Kate Blanchett och en favorit hos Hannes, Giovanni Ribisi mm. Mm. Ja, han äh, är fantastisk ja, ja. Precis. Och det här utspelar sig i Italien och äh, mycket av filmen, äh, av dialogerna förekommer på italienska och Giovanni Ribisi äh, Jag antar att han har italiensk ursprung Det har man på förnamnet också Ja <laughs> <laughs> Han, han pratade då flytande italienska i, i filmen det är det är ganska snabbt. Och det handlar då att om Kate Blanchett, hennes karaktär, hon är, en, hon är blitt från början, hon befinner sig i eller hon lever i Italien och hon eh, blir misstänkt för hon har utfört, att hon har utfört ett attentat eh, mot, nu kommer jag då, om det, det är någon politisk person som är tillfångtagen av polisen och de ska ha förhör med henne men då vägrar hon prata italienska så de måste ta in en tolk och då kommer Giovanni Ribisi in i bilden som han är då anställd där på polisstationen och han blir helt tagen av den här kvinnan Kate Blanchett och det uppstår en väldigt stark romans mellan de två framförallt från Giovanni Ribisis sida och han försöker Heter det. Frita henne. Och De lyckas rymma och så får man följa deras flykt från rättvisan kan man säga. Han ger liksom upp allting för hennes skull för han älskar henne säger, helt otroligt. Och Det är, det är, det är också som i Bright en mycket vacker men också rätt, rätt så tragisk. Eller inte jättetragisk men lite melankoliskt kärlekshistoria. Också väldigt intressant jag har inte hört talas om ja, den alltså, Nej, den är, den är, jag tror inte den är så välkänd nej. Och eh, jag hade inte hört så jättemycket om den Innan jag såg den Jag kommer ihåg att för väldigt länge sedan Så såg jag, typ när den kom då eh, Sikten på Kanal Plus Och då var jag eh, ganska liten Uh, och så... Du var bara ute efter polen då du. Ja precis, och så bara, fan är det här för något så... Men jag la den på minnet på något sätt Och så köpte jag den på DVD för några år sedan Men jag såg den först nu för några månader sedan Och tyckte den var helt fantastisk uh, Och den rekommenderas verkligen För den är som sagt inte så välkänd Så det är nog inte så många som, som har sett den Är den en sån som uh. ligger i typ 2.59-backen liksom, på Maxi eller? Nej, nej, jag tror inte den ligger så nej kanske 4 för 99. <laughs> <laughs> nej, den den jag förmedlar gratis här har ni. <laughs> nej, när jag köpte den, det var så lite finare utgåva. Jag vet inte om det är Atlantic som är rutten och sånt där. Ja, kanske. som kostar typ 99, men ja. i alla fall den, den rekommenderas verkligen. Den är en liten okänd pärla. Ja, men den ska jag se. Ja, eh, Ja, båda är väldigt bra. Giovanni Ribisi är fantastiskt bra i den här. Ja. Och, och, och Kate Blanchett blir... är en av mina favoriter så där ja. vi väldigt... Slutet är... Väldigt bra, det är lite öppet för olika tolkningar Slutet Det ju sånt det alltid int intressant Så mm. jag tycker slutet är väldigt Väldigt fint och... Lite Inception, blink blink mm. Ja det är lite så faktiskt Kan man säga ja. eh, nej så, så den rekommenderar jag verkligen Härligt mm. Då kör jag på en innan till här det, Innan det bara, ja. nu är det så här utanför podcasten Ja Uh, jag jag måste gå också. <laughs> Gör det då. Men du du kan du kan köra du och, så kan jag, och så kan jag hosta när när jag kommer in något. <laughs> Nej jag måste också pissa. Ja men okej okay, men då väntar vi då. Okay. Då tar vi kiss pause. pause. Ja. Okej, men då tar jag min... Eh... Säg, då är vi tillbaka. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men då tar jag min eh, tredje eh, film här. Eh, och det är Rob Reiner's Flipped, heter den. Ah. Som jag har... Jag vet, jag har pratat med er om den innan. Men frågan är om jag har pratat med er om den i podcast eller inte. Jag vet inte. Mm. Eh, men i alla fall, det är en film som har väldigt så här fått... Inte så jättebra kritik och sådär Men jag älskade den verkligen. Satte 5 av fem på den. Och tyckte det var en av 2010 års absolut bästa filmer Det är också ett, en, en 90 minuter lång så här drama, komedi och, och där är det faktiskt väldigt mycket på komedibiten skulle man kunna säga eh, Och det handlar om, alltså den utspelar sig på 50-talet Vilket jag tycker om jättemycket, det är nästan lite så här Mad Men-känsla mm. För det är slutet på 50-talet och Mad Men är ju början av 60-talet Ja, Mad Men börjar nog 1959 Ja tror jag. det gör det kanske, och sen går över i första säsongen går det över till 1960 va? Mm, precis det. Så det är på 50-talet i alla fall Så lite Mad Men-feel Just när det gäller estetiken och så Och sen handlar det då om eh, två eh, Två väldigt unga personer De går i åttonde klass Gör de i USA Så jag vet inte riktigt vad den motsvarigheten blir i, i Sverige Men de är väldigt unga i alla fall eh, Och de, alltså Titeln Flipped Den anspeglar på att Först, alltså det är en kille och en tjej då Och först är det så att killen eh, Som heter Bryce Lossky han är kär i tjejen eller nej förresten förlåt tvärtom först är tjejen Julie Baker kär i killen Bryce Loski och hon är helt förälskad i honom men han är liksom inte hon får inte den responsen från honom och blir liksom lite trött på det och sen helt plötsligt en dag så kommer den här flippt grejen då och då blir det precis tvärtom att Bryce Loski helt plötsligt inser vilken underbar tjej Julie Baker är och sen är hon väldigt ointresserad av honom helt plötsligt. Story of my fucking life alltså. <laughs> ja, Precis ja, Man har väl känt, kanske känt igen det någon gång men, men i alla fall eh, Och det är en väldigt väldigt vacker kärlekshistoria Och Rob Reiner som vi alla vet Han har gjort eh, väldigt många En av de mest överskattade regissörerna någonsin Tycker du det? I alltså. alla, alla fall hans filmer är väldigt överskattade jag. Stand alltså, by me är ju underbar vad Stand by me tycker jag är skitbra Han Överkan har gjort eh, Misery Stephen King-adaptionen, som jag också tycker ja. är så bra ja. Spinal Tap, han har gjort så mycket grymma film. Han har och också en som jag tänkte tipsa om Men som jag inte kommer göra Men som jag kan up, bara nämna in The American President Har han också gjort ja. alltså När, när Sway, Harry mötte Sully också en, en stor klassiker i romantikomedi Precis, han, han är väl ett ganska stort namn I just den här genren, skulle jag säga Eller har varit i alla fall och här återvänder han lite tre i alla fall i Flipped Och jag tycker den är jättebra Så alltså den berättas, filmen berättas på ett väldigt intressant sätt För att man får för, det är, I vissa scener får man se två gånger Alltså en gång från det är som Man får se ur bådas perspektiv va? Ur bådas perspektiv, mm. ja precis en gång, Alltså vissa scener är det så att man får se Först Julis perspektiv, sen Bryce's perspektiv Och det är väldigt intressant för att De liksom missuppfattar varandra och såna här grejer Och det är liksom man, det, det är som liksom en film om hur komplext kärlek är Även i den här unga åldern Och man blir verkligen Alltså man blir förälskad när man ser Flipped Jag, jag, blir bara, jag bara smälter när jag ser den alltså, de sitter Typ i som sin när jag i... ser om ringen Ja, det skulle man väl kunna säga de sitter liksom på träd och kollar mot solen igång så alltså det är såna här väldigt smöriga grejer men den, mm. jag jag bara faller för det 100%. Det det är väldigt kanske kan anses vara väldigt Spielbergig eller manipulativ men eller så sådär, det men... kan ju vara kul också liksom, Sånt kan ju vara skönt med. Att behöver inte vara liksom. Nej. att man måste ju bestämma sig innan man ser den om man alltså sänker jag garden nu och bara tar emot det här smöret. Jag äter det här smörpaketet eller så bara ställer jag in det i kylen och liksom sitter här och är cynisk och ja, ja, ja, ja. Mm. ja Så det, det är det man måste bestämma sig för Och när jag, såg, när jag såg Flipped Och alla gånger, jag har sett Flipped flera gånger Och när jag ser den filmen så sänker jag garden 100% och bara låter kärleken Bara flöda och låter, och... låter smöret rinna längs precis dig. Rinna ner fler, Jag ser framför mig Hur diktade margariner byr hur Victor bara kryper upp i soffan och tänder ljus och bara sitter där i så har sina sina, sina flickiga kansonger och bara mm. ja. Ja. precis så ja. alltså jag gillade jag gillade uppleget i flytten och jag tycker att utformningen inte var så särskilt bra ok jag är alltså, svår, lite svårt följl alltså den den måste så väldigt idyllisk och liksom glada färger eller varma färger och det jag vet inte, det här, det, det kändes liksom... lite för sockersött liksom. Ja, jag kan, alltså det är ju väldigt sockersött Det handlar ju liksom, om ungdomskärlek Och hela det här ja. Alltså just, man, man, man saknar sin ungdom Eller alltså jag är ju ungdom fortfarande kanske Eller det, jag väl inte men, jo, det men är man, det. man saknar åldern kring liksom 13, 14, 15 kanske Alltså 13, 14, 15, 16 Den åldern saknar man när man ser flipped Och jag verkligen Det, var, det här var nostalgi för mig Uh, och sen, sen tycker jag också att skådespelarna, Alltså Madeline Carroll och Karen McAlley, fast de är inte, det är de som spelar Judy och Bryce och de här unga, uh, det här, de här unga turtordurorna, eller man som, ska säga, uh, som um, de är, de är inte direkt mästliga men jag tycker de funkar jättebra. Och sen, sen är de. Deras föräldrar, alltså skådespelarna som spelar deras föräldrar De är hur bra som helst Det är Anthony Edwards till exempel från, från Zodiac Spelar ena pappan Och den andra pappan spelas av Aiden Quinn Som också är sjukt bra Och så eh, Bryce eh, Farfar spelas av John Mahoney Som också är jätte jättebra. Penelope Ann Miller med ja, Jättemånga bra skådespelare i alla fall Så de i huvudrollerna, de är ju inte Som sagt, de är stabila, inte över det Men sen, birollerna är fantastiskt bra De som spelar liksom runt Huvudrollerna Så den rekommenderar jag också jättevarmt Men man, som sagt, man måste vara beredd på att försöka Sänka garden liksom det, Annars är det kört, för att är, sitter man där Och cyniskt försöker analysera eh, Så är det nog kört tror jag faktiskt Det håller du med om patricka så alltså, man, man måste liksom ja, Jo, ja, ja no. Det, det är filmen att ta med en ny basalt kanske ja. Eller, ja. jag vet inte men jag älskar den i alla fall bra och, och man blir glad av. Om... Nu har vi ju pratat om romantiska komedier här i 45 minuter utan att nämna verkligen Justin Timberlake eller Cameron Diaz. <laughs> ja, det är... Och det är ju värd någon form. av <laughs> ja, det är... verkligen. Ja. Mm. Så det var min tredje eh, film jag... så kör på. Ja, äh, men jag, jag, alltså, jag tänkte det Du tänkte jag... prata om Bad Teacher nu bara för. <laughs> <laughs> ja, precis. <laughs> ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag kan absolut uppskatta De här enkla komedierna Som är typ No strings attached Ja, men det kan jag teachers, också alltså, det är, det är kul söndags, liksom, Friends would benefit uh, Whatever mm. uh, jag, jag, jag kan absolut uppskatta De enkla filmerna liksom, Som är uh, Man vet exakt vad som kommer hända Och så vidare mm. Uh, det, det finns någonting skönt I att se en sån film ja, ibland I och för sig mm. jag skulle jag säga flippt är oförutsägbar Faktiskt i vissa av scenerna Alltså inte hur det är liksom väl Vad som händer ja, nej, Nu. Jag refererar inte till filmen nej, okay, nej. Uh, nej men uh, jag tänkte ta upp en annan film Som inte är sån alls Utan mer är ett drama Ett romantiskt drama uh, Också Två män uh, Som... Uh, Ja, kan ni gissa vilken det Mountain Ja <laughs> Två män det var, ja. Den var tung som fan Det är den enda birdfilmen någonsin gjorde <laughs> Nej, ja. Nej, men det, det, det, är, det är också en riktigt bra film Som, ja, jag vet inte det, den, är, den är fruktansvärt bra gjort ja. Har ni sett den Yes. En ja, en underbar Heath Ledger ja. Ja. ja, Heath Ledger, shit var bra han ja. är om Heath Ledger får jag slänga in en, en liten film bara Casanova eh. Hard Candy är det. Allström ska eh, Inte hard, inte Hard Candy, men Candy. Okay. Ja, alltså, shit, Candy. Ja, alltså har Qualified upp den är ja, den det är en riktigt bra. Det är också inne på ja, samma okay. lite så här eh, melankolisk kärlek lite druggy, ja, alltså, Inte lyckligaste eh, liksom, kärlekshistorien, men kärleksfilmer som har knark inblandat brukar bli riktigt bra. Ja. Det, det är, en... det är alltså, eller droger ska man väl säga kanske. Mm. Ja. Äh, typ men, alltså ja men typ som candy ja. äh, som är så här, det, det är ju, det är ju knarket och drogerna som äh, får det här kärleksparet att slitas i stycken. Ja. Ja. Och Magnolia också till viss del. Kärlek bland annat med knark och liksom svärta och grejer. Magnolia pratar som sen som Magnolia. Mm. Ja. Men äh, Altar Brokeback Mountain är ju med jävkul och upp Eetfredger, som är cowboys som sätter på varandra. Och helt uh, Och det är rätt. Det är, det är jävligt bra. Alltså den, den är jag men, alltså jag har svårt att så här säga varför filmen är bra. För de bara är bra. ja det är ju känslan du, du, du, du, du menar de som är allra bäst. Ja, precis. Alltså de som jag har fem femor på. Mm, alltså de, de bara de, är liksom. Ja, precis. Det, det, det är så jävla svårt att sätta ord på dem och det kanske jag borde tycka är enkelt med tanke på att det, är det jag typ sysslar med, men fan. <laughs> men det är det som ska vara utmaningen, det är det som är Ja, kring. men en, en recension, om jag ser en film som är en femma och, och jag ska skriva en recension på en, på en stor sajt och sånt, då kommer jag skriva då kommer jag bara skriva jävlar, punkt. Mm. Alltså, grejen är att jag känner lite, inte tvärtom, men de, de filmerna jag har mest problem med att sätta ord på, det är liksom tre av fem. De som bara alltså de som är är skitdåliga är väldigt enkelt och de som är svinbra mästervarken tycker jag är också jätteenkelt Men de här tre av fem som bara liksom ligger där och flyter emellan de är liksom har inte riktigt någon, ja, någon riktig ja, vad ska man säga? Inte någon riktig. Nej, jag vet inte vad jag ska säga, skit Men de det är, är de som, li lite likgiltiga ja, ja precis, det är de som är svårast tycker jag. Mm. Men, men i alla fall, det var, det var bara ett, ett snabbtips Brokeback Mountains, om ni inte har sett den Ser den, det, det är så en jävla Skripsten dag alltså. Jag håller med Det är väldigt bra skådespelare i frurollen Också va, alltså det är Michelle ja, Williams Och ja. Maggie håller Nej, nej det är Anne Hathaway Ja just Även det, det med? stämmer mm. Anne Hathaway är ena frun och Michelle Williams Är andra frun ja. Michelle jag Williams är, är alltid fantastisk Ja för fan vad snygg hon är alltså Ja, det kan jag och, hålla och, och, riktigt, och men bra, är väldigt bra. Och bra. Hon är väldigt bra. Och det är fruktansvärt bra också. Och där kan vi droppa Blue Valentine också i och för sig. Ja, oj, att jag inte tänkt på den. Herregud. Men, nu tycker jag vi går in på min sista film. Jag gör det. Ja. Men Blue Valentine är ju bara fantastiskt. Ja, man måste att, säga något. Jag jag alltså, Blue Valentine. Ja, den, den är helt fantastisk tycker jag. Ja, det är en sjukt bra film. En av, det är det en av förra film. årets. Vad var det förra året? För. Nej, det år. var den 31 december 2010 som vi ja. hade premiär. 2010-film alltså. okay. 2010, <laughs> 2010 uh, film på uh, året. Ja, det är uh. en av de bästa filmerna det året den nu kom, i alla fall. Tycker jag också. Både Michelle Williams och Ryan Gosling då, som spelar uh, den andra rollen. båda de är helt fantastiska. Ja, de har aldrig filmen. varit bättre än en av dem, tycker Precis. jag. Det är också en väldigt tragisk samtidigt som det är en väldigt vacker kärlek. Mm. Sjukt, oh, det är Roy. väl kanske den mest tragiska kärleksfilmen vi har snackat om här kan Så oh. man ska inte ta den kanske tillsammans med flickvännen om man är nykär och sådär Det Nej. kan bli lite tungt Nej, för filmen jag kommer att prata om nu, det är nog den mest tragiska Nej, filmen, filmen jag kommer att prata om nu är väldigt tragisk Lars and the Real Girl <laughs> Men hur många filmer ska Ryan du prata om? <laughs> som Ryan Gosling gjorde precis, vad Var det den du tänkte prata om? Nej, men jag frågar hur många filmer ska du prata om? Ja men jag vill bara säga det men tack på att vi var inne på gång så vill Jag bara säga att Larson Reeves som han gjorde året innan. Eller nej det var nog 2007. Det var han nog ett skit ja, eh, ja, Han är kär i en docka där. Också och den, grym, den, grym, den är grym. väldigt intressant och mörk film. Mm som man måste se. Det, det, fast den är, det är drama-komedi. Ja, ja. uh, men det borde alla se för att. Pauline Rossling är fantastisk <laughs> film och Paul Schneider som vi nämnde. Jag tror jag nämnde Larsen du Reader ja, ja, tidigare i uh, Fantastisk film. Nu över till dig, Hannes. Ja. ja. Och jag tänkte snacka om. Jag tänkte göra en faultmare och snacka om hundra filmer. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker börja med en till Otippad film som är Alltså som verkligen inte kommer upp i folks tankar när man tänker på romantiska filmer. Folk skulle väl inte ens säkert hålla med om det. Men jag tänkte snacka om 1933 års King Kong. Okej. Okay. Ja. ja, det är, oh, det är intressant. En intressant. Adolf Hitlers favoritfilmer. Och en av mina favoritfilmer. Mm. Ja. Det är liksom, för det är ju verkligen Otippad kärlek. För det är liksom. Det är ju ett monster och en människa. Det blir liksom The, and the Beast. Ja. ja. Situationen. Fast det är extremt mycket större skala. Extremt mycket större skala, men fortfarande. Det är ju en stor amateursfilm, men det är fortfarande liksom kärleken mellan Ja, precis, det är ju den Det är the Beauty and the Beast-premissen alltså Omöjlig kärlek för att eller, i för sig, ja. ja, precis, omöjlig kärlek Men jag, jag tycker bara det är bara en underbar film På alla sorts plan Jag tycker den är bättre än Peter Jacksons remake Även om jag gillar Peter Jacksons remake också Gudomligt mycket, men Original sett. Jag har inte sett den faktiskt Men det, det borde jag, det är ett stycke mm. filmklassiker utan dess like. Det kommer ut en remake också, typ på 70-talet eller något? Ja, 76 med Jeff Bridges, tror jag. Okej. Okay. Mm. Ja, <laughs> Shit, den är väl rätt bortglömd? Ja, ja men det har kom ja, kommit hur många som helst. Det har kommit The Son of Kong, det har kommit Godzilla versus King Kong. Det har kommit så många. I alla fall, <laughs> King Kong från 1933. Willis O'Brien, stop-motion-effekter, gudomliga. Det är, det är en sån film filmklassiker. Ni bara måste se. Men jag tänkte göra en Fultman nu och, och snacka om en till film. Ja, som är, på. Som är lite av det här... Beauty and the Beast Men, men nej, det kanske tas sitt att säga. Jag tänkte snacka om Rocky <laughs> Jo ja, ja. <laughs> <Ja>. Adrian, <laughs> Adrian. Ja, ja, Men det är ju också liksom, ja, lite... Alla Rocky-filmer egentligen Adrian. Ja men, men jag det jag tycker är så bra med den första är att liksom, Tyler Shirey som spelar Adrian ja. hon, hon är liksom den där. Jason Shores, hennes Ja precis, Jason Shores, ja. Men hon är lite nörd, lite ful glasögon, hon jobbar i en djuraffär hon är den där otippade och att mm. han ska bli kär i, fattar jag, jag tror du menar precis tvärtom att Sylvester Stallone är Beast och Talia Shire är Beauty. Mm. Jag tror det tror du också. Äh, hallå, också också. Sylvester Stallone. <laughs> Nej, men <är> <laughs> <mig, laughs> alltså, jo, men så är det ju också. Men ja, i alla fall, <laughs> men, så, <laughs> så är det också. Det är <laughs> men hur han, hur han faller just för henne, för liksom hon är ju verkligen tillbakadragen liksom. Typ... Hon är väldigt blyg och liksom ja, ja men det är intressant varför han just sig till henne och... Fast det var... finns ju den där klassiska scenen När han bara tar av henne glasögonen där Eller är det Rocky? Ja det är Rocky, ja, det är Rocky. Mm. Men, Och mm. varför hon inte försöker Varför hon inte vill närma sig Ja men jag tycker bara Rocky säger Jo men det precis alltså jag, jag tror att han Han letar väl efter någonting som är Motsatsen till han själv där. Ja precis, ja, precis. Och, och det är väl det han faller för. Och det är ju i och för sig, det är väl hon som är mycket, ja, orsaken till hans framgång sen blir det ju. Hans kärlek till mm. henne liksom, hans glöd. Ja. Jo, Adrien! Ja, Adrien! jag pity you sn där, var Ja. You gotta cut me! You gotta cut me! <laughs> mm. Ja, men det var ett bra, bra tips, Ales. Hade du några mer tycker eller? Eh. Uh... Nej, ja. egentligen inte ja. Det är väl om man ska gå in på mer liksom, Komedihållet Ja, om det är någon fin romantisk komedi finns Jag menar, jag, jag gillar ju Om vi ska ta en till Adam Sandler-film The Wedding Singer ja. jag gillar jag ja, väldigt mycket det finns en sjukt bra scen från The Wedding Singer När han sjunger på flygplanet här Ja, jag tycker ja. att framförallt han och Drew Barrymore äh, Har en fantastisk kemi Och Drew Barrymore är väl underbar I den filmen mm -hmm. Så. Ja. men uh, jag vet inte det finns inte ganska mycket att snacka om men det finns när en vändor inne på Drew Bermor, finns en in real life romantisk film My Date with Drew. Ah, den, ja. Som handlar om en snubbe som bär ja, just... en kamera och under den här filmens gång, alltså det är filmat som en dokumentär får man följa hans mm. mission. Det är även en dokumentär eller? Ja, det är en dokumentär. Hans uppdrag... var, det, var inte det i fråga om du verkligen var en dokumentär Jo, men skit Nu låtsas vi att ja. det är en dokumentär så det blir mer romantisk mm. lite catfish grej. Ja, men det, det handlar ju om att hans mål är att få en date med Drew Barrymore och inte för att avslöja slutet, men i alla fall man får följa hans resa, man måste hyra kameran man måste prata med frisören frisören till den frisören så känner den, så känner han, så känner hon. Ja, det blir ja. det är väldigt intressant. Det är mm. Okej. Okay. Mm. Ja. Och med då moden Ja, men vänta, vänta, jag har bara en kort, kort snabbt här. En, jag vill också lägga in en väldigt <laughs> tragisk kärleksfilm <laughs> eh, som Mike Nichols har regisserat. Jag vet inte om ni, vilken is är ni på det jag ska säga nu. Closer! Ja, Closer. Sjukt bra film. Ja. Fem av fem för mig. Och det är Natalie Portman, Judd Law, Clive Owen... Du behöver inte säga Julia... fem av fem, för du har fem av fem på alla filmer någonsin gjorda. Och du behöver inte säga <laughs> Judd Law, utan ett i du säga, han som har högre <laughs> betygsnitt än mig på Moviesins, så den var Ja, men jag är inte mer femmer än dig. <laughs> det vore måste... Nej, det är kanske är i och för sig. Nej, du kan ha mer fy... Men skitsad. Men Closer i alla fall. Sjukt bra film. Ja. Mm. Eh, och som sagt, Natalie Portman, Judd Law, Clive Owen, Julia Roberts, de spelar fyra människor som liksom... Ja, deras liv vävs ihop Alltså då är det ju två par Och sen plötsligt blir de här paren väldigt... Det, eh... det, det intressantaste med den där filmen är att De, de även gestaltade karaktärerna På teaterscenen Men då, bytte, eller då hade de andra roller Det var... ska eh, Clive Owen spelade Djurblås karaktär. Okay. Mm. Men i alla fall, det, det otroligt svart eh, berättelse om kärlek och det är mycket så här, det är väldigt intressant för typ Julia Roberts som man inte är van att se i den här och hon har mycket så här, väldigt, hon säger väldigt fula ord och så det är väldigt, ja, det, jag blev väldigt överraskad när jag såg den och jag gillar det alltså det är ett väldigt eh, hårt manus hårt mörkt manus som Patrick Marbury heter han som har skrivit det och det är väl kanske eh, ja, är kanske en av de bästa jag Lätt topp 10 bästa kärleksfilmer för mig Alltså den handlar ju om kärlek det, är, det står Drama Romance på IMDb Och det är precis vad det är, det är ingen kärlekskomedi Verkligen inte, det är också Precis som Magnolia till exempel En väldigt tung film om kärlek Men eh, väldigt intressant Samtidigt ehm, ja Så den rekommenderar jag mm. Natalie Portman spelar strippa Ja, eh, oh, en eh, rosa peruk <laughs> Precis, Hennes, ja, de här bilderna man har sett på Med, någon, mm. med den här rosa peruken ja, Det är ju, har blivit en, lite av en klassiker mm. Eh, mm. Men, så Och nej. vi börjar med Garden State Med Natalie Portman Och slutar med Natalie Portman Cirkeln, är sluten. Ja. Cirkeln är sluten Ett perfekt slut på det. Ett och det avslutar vi med Heart will go on med Cylindion <laughs> Ja, nu måste vi göra det. <laughs> jag tänkte bara säga en, en grej när vi slutar. Mitt ja. slut var ju perfekt, vad fan. <laughs> Okej, okay, vi kan klippa bort. det Nej, no, men jag, jag vill säga no. vi vi fick ett mejl för ett tag sedan om oh. eh, en person som ville att vi skulle föra en lista över alla filmer vi pratar om eh, i, i varje avsnitt och lägga oh, upp det så. i eh, på, på hemsidan, då vid varje avsnitt så att vi skriver ner alla filmer. För det kan vara svårt att komma ihåg alla alla eh, Våra name drops eh, ja, men Då får man ju pausa Söka på IMDB och eh, ja. Playare den, den, den här personen eh, ville då att vi skulle göra Man kan göra lister på IMDB Att vi då ska göra en lista på varje avsnitt eh, Med de filmer vi tar upp Och pratar om mm, eh, ja. Så vi, jag tänkte att vi kunde börja göra det Med det här avsnittet kanske så Absolut, Någon det det av oss, eh, kanske Victor eh, mm. Kan Jag, kan gör, gör någon lista och... Jag tar på mig det Jag gör en sån lista på IMDB Bra, så... så kan vi länka till den precis. Så kan vi försöka göra det fortsätt ja. mm -hmm. Så oavsett om ni lyssnar på det här Via MovieScene eller via vår hemsida Eller via iTunes så ska det finnas en länk Till den här IMDB-listan Med ja. alla filmerna vi Så har där har ni alla våra romantiska filmtips <laughs> yes, Som ni kan precis. njuta av mm. i helgen Förhoppningsvis ja. Och med det så säger vi hej då. Tackar vi för oss. Tack, ja. tack. Och för, för oh, sista sista grejen. Nu ser ni här att vi faktiskt ibland gör så att när någon har skickat in ett mail så, så uppfyller vi den önskan så fler jättegärna skickar in önskningar på vad ni vill. Vad vill ni att vi ska prata om. Vad vill ni höra? Han säger, Rasmus säger, poddick säger, jag säger. Precis, alltså ni kan skicka in Mer så här, önskningar, mindre frierier är Ja, precis det är. <laughs> äh, Men gör jag... gärna som är Julie Och äh, lägg upp en bild på dig själv Som jag kan njuta av <laughs> <laughs> Men tack för oss äh, Ja, tack För så hej, leva på <laughs> sig Hej